Hogei urtez, kasetaritzan, denetarik egiten. Hamaika urtez, mandatuak egiten. Ekaresak afetxo bat, ik bai ik eskua kafe makinarekin. Nork egin nahi dik eztaritae arrantzaleen manifestazioarena. Kasetaritza ikastea erabaki zuenean, ez zion inori esan, baina beste amets batzuk zeuskan. Ez zen ez ameslari horietako bat, kasetaritzak mundua aldatzen lagunduko duela uste duten horietako bat, baina tira, Egunen baten erreportaje batekin zerbait aldatzen lagunduko zuela uste zuen. Oroi urte sofizioan eta egia esan unehaietan pentsatzen hasia zen askos neke handiagoak hartuak zituela bere karreran bide propioa egiten gauzak nola edoala aldatuko zituen zerbait argitaratzeko lanetan baino. Halako batean konbidatu zuten tertulia hartan parte hartzera. Bera izan zen harritu zen lehena besteen iritzen aurrean, bere iritziak iraultzaileak antisistemikoak ematen zuten. Horrela aurpegiratu zion kide bateek. Antisistema basara? Enbitea ironia zeraman. Antisistema ni? Bai zela, hauxe da egon litezkeen sistemetatik hoena. Bizpairu problema bestelik ez daude. Sistemak ez ditu ez ondasunak, esardurak eta ez lana behar bezala banatzen. Eta sistemak sortzen dituen aberraztasunak? Ez ditu gogoan oinarrizko asko. Gozea munduan eta janariak estoldetatik behera. Etxe bizitza kutsik eta kaleratzen masiboak. Sistema futbola eta zirkumedeatikoa. Museoetan feritako ertilanak. Merkatuan hogita kilateko gurutxe fikak. Zentral nuklearrak. Ferrarriak eta tanke galariak. Prentxan txutxumutxuak. Bere azken tertulia izan zen. 20 presidenteari Zapata bat botatzeko plana zuela diote bere etxaiek, baina prentza sartzen lortu bazuen ere, bere aurrean plasma pantalla erraldoi bat besterik ez omen zuen aurkitu. Antisistema Gorka azkaraten, el karma aldizkarirako. Bimilata maiuko maiatcha.